Meillä on täällä striimissä tällä hetkellä kaksi kuuntelijaa. Terveisiä vaan kaikille, jotka kuuntelette striimejä. Tässä on alkamassa tämmöinen live-lähetys. Tahanarvo-verkostolaudessa paneelikeskustelu. Ja kohta kuulette lisää, mistä on kysymys. Okei, eli tota, sitten kun haluatte, niin mä pistän rekordin päälle. Pistä vaan. Okei, okay, lähtee nyt. Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä on Tuija Alto. Tero Heiskanen, Juhomakkonen, Järvinen, Juho Makkonen, Teemu Ropponen ja Janne Saarikko. Sanokaa kaikki päivää. bye. Päivä. Päivä. Päivä. Päivä. Tämän online-keskustelutilaisuuden käynnistyminen on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten viesti kulkee verkostoissa nykyään. Lähti tapahtumaketju Tero Heiskasen aloitteesta liikkeelle kuusi päivää sitten Kaiku-striimissä, jossa hän kertoi siitä, kuinka hän on itsenäinen yhteisyrittäjä, joka pyrkii ensisijaisesti visioimaan maailmantalouden tulevaisuutta ja ihmiskunnan yhteistoiminnan tulevaisuutta yhteistietokunnassa. Ja, ja herätti tämä keskustelun avaus tietynlaista uteliaisuutta, erilaista keskustelua siitä, että miten rahan arvo on muuttumassa tulevaisuudessa. Ja, ja tiivistystä ja, ja sellaista niin kuin selkojärkistä Tilannekatsausta on yleisö kaivannut ja Tero Heskanen on jo yhden Skype-keskustelun isännöinyt tässä aikaisemmin aamulla ja nyt on pystyssä toinen. Ja, ja tosiaan striimipiste nettiin Järvisen Hessu laittoi tämän lähetyksen tulemaan ja sitten otetaan tästä vielä tuhat sana podcastiin taltiotalteen. <tuh> Mutta Tero, se laitoi tähän keskusteluketjuun linkin Wall Street Journalin online-videoon, jonka, jonka sä koit vaikuttavaksi. Millä tavalla tämä Wall Street J Journalin video sun mielestä avaa tätä rahanarvon muutokseen liittyvää keskustelua? Joo. Siinä on jo 7-minuuttinen video. Itse näin tänä aamuna sen vasta. Mutta siinä, siinä oli suurin osa niistä asioista sanottu, mitä olen miettinyt tässä jo aikaisemmin viikkoina. Ja, ja se kertoo, miten tämmöiset avoimet, net nettiyhteisöt, nettikansat, vertaisyhteisöt ö, alkaa välittämään arvoa erilaisissa web-palveluissa. Ja tätä on nyt nähty jo ö, varmaankin tässä kesää kesä tai tämä vuosi. Eli Twitterissä on omaa rahaa, siellä on dollarit. Facebookissa on nyt hopeaa, silveriä. Ja tuota, näitä on varmaan semmoinen pari kolmekymmentä, pystysin tässä hakemaan, jos olisi tarpeen erilaisia web-palveluita, missä pisteillä tai jollain tämmöisillä keinotekoisilla merkeillä ohjataan, ohjataan yhteistoimintaa. Tavalliset webin käyttäjät käyttää näitä pelimerkkejä. Eli tällaista virtuaalirahaa, mitä, mitä tässä nyt on totuttu näkemään, niin minkä takia tämä asia on nyt niin vakava ja, ja ajankohtainen, että Wall Street Journal tästä tekee jutun? No, se on tota, aika, aika monimutkainen asia kaiken kaikkiaan, mutta se on nyt tässä muuttumassa yksinkertaisemmaksi. Eli koko tämä meidän, meidän tuntemaan maailmailla ensimmäistä maailmaa pyörittää, pyörittää yhden tyyppinen rahatalous. Ja, ja nämä uudet rahataloudet on nyt kasvamassa ö, varten otettavaksi vaihtoehdoiksi, miten se... Miten se sama asia, mikä nyt hoidetaan perinteisessä rahatalouksessa, niin voitaisiin hoitaa avoimella uudella tavalla? Saanko mä sen verran ja. keskeyttää, että nyt jonkun taustalta kuuluu melkoista toimistokolinaa? Onko mahdollista pistää ovia kiinni ympärillään tai jotain? Aika, aika hurja semmoinen paiskonta. Jonkun, jonkun mikrofonin kautta kantautuu. Niin, anteeksi Tero, ole hyvä. Joo, mihinkähän mä jäin. Eli, tuota, Miks, miksi se on vaikuttavaa ja miksi ei? Niin, niin siellä on tämmöisiä syntymässä mekanismeja, jotka on tämmöisiä itseohjautuvia tai emergenttejä, että ne tavallaan kasvaa itsestään. Eli siellä ei ole mitään tiettyä tahoa, joka suunnittelisi tai sanoisi, että käytetään tällaista rahaa, tehdään asioita näin tämmöisten sääntöjen mukaan, vaan se lähtee sieltä alhaalta ylös. Jokainen webin käyttäjä, yksilö, voi tuota, itse osallistua ja päättää niin kuin, kontaktiensa kanssa, miten ne sen asian hoitaa. Se ei ole minkään, minkään kontrollin hallussa, miten se tapahtuu. Aivan niin kuin netin käyttökään ei ole minkään yhden kontrollin tai auktoriteetin kontrolloitavana. Että jos, jos vaan tuota, netti on pystyssä, niin homma onnistuu. Mutta tähän asti noita virtuaalitalouksia on, on tämmöisten niinku pelin sisäisten asioiden, pikselimiekkojen ja, ja virtuaalisten mehukannujen ja Facebookin lahjakuvien siirtelyyn käytetty. Niillä on loppujen lopuksi kuitenkin <suh> niillä on merkitystä, kyllä joo, mutta niillä on tähän reaalielämään ollut aika vähän merkitystä. Nythän on sitten on kaikenlaisia tällaisia oravan nahkavaihtopiirejä, lähiruokapiirejä, mä en mitenkään väheksymättä näitä ilmiöitä, mutta nekään ei ole tuntunut olevan suuria. Mikä, mikä tässä nyt on se asia, Tero, mikä, mikä niin tuntuisi puskevan tähän reaalitalouteen? Mm, joo, ihan, ihan samaa mieltä tuosta, mitä sanoit. Eli on tämmöisiä nähty, tämmöisiä paikallisia, ne voi liittyä tämmöisiin arjen toimintoihin, että joku leikkaa hiuksia ja joku kaivaa ojaa ja joku antaa hierontaa ja niin edespäin. Ja niitä tämmöisillä paikallisrahoilla synnytetään nämä vaihdantapiirit. Tavallaan tietynlaisia pieniä talouksia. Ja tuota, myös, myös näitä virtuaalimaailmoita, erilaisia pelimaailmoita on, on hyvin monta ja niissä on erilaisia, erilaisia virtuaalirahoja käytössä. Ja mikä näissä on yhteistä on se, että ne on, on tietyllä tavalla rajoitettuja. Ne on tiettyyn ympäristöön, onko se virtuaalinen tai sitten joku tämmöinen fyysisen maailman ympäristö, niin kuin kaupungin osa tai joku muu. Ja ne on rajoittuneet sille alueelle. Ja, ja se on myös tavallaan tässä elämän tai arjen, arjen mittakaavassa niin hyvin rajoittunutta, että se liittyy johonkin tiettyyn toimintoon. Että pelissä se liittyy siihen viihtymiseen, mitä tehdään niin tuntipäivässä ja muu elämä on tavallaan sen ulkopuolella. Ja nyt, mitä tässä on niin kuin tavallaan pisaroi tässä ilmassa, niin on se, että on mahdollista tehdä semmoisia mekanismeja, että ne tavallaan nämä rajat häviää pois. Että se leviää koko, koko tähän ihmisen päivittäiseen toimintaan. Se on se juttu. Sanoit, että se, se on mahdollista, mutta... Kyllä. No, vaikea, vaikea nyt sun mennä sanomaan, että miten todennäköistä se on, mutta miten se esimerkiksi saattaisi levitä tähän reaaliarkeen? kuvaa joku mahdollinen tapahtumain kulku. Mm, se lähtee helpoiten siitä kautta, kun miettii, mitä, mitä rahaa on. Eli, eli rahahan säätelee melkein mitä tahansa meidän toimintaa. Yksi, yksi tärkeimpiä on työ. Kaikki saa palkkaa siitä, muuten ei kävistöissä. Ja sitten se on kaikissa tämmöisiä perus, perustarpeisiin liittyen, niin kuin, että omistetaan asioita, tavaroita, omistetaan taloja, omistetaan peltoja. Ja sitä säädellään, säädellään rahalla raha käytetään välineenä siinä, että miten se homma pyörii, että miten tavallaan tämmöiset yksilölliset halut, halut ja tarpeet saadaan, öö, tai löydetään konsensus, kompromissi siihen, että miten se yhteistoiminta pyörii. Ja, ja tuota, tietyt alueet on, harvat alueet on sen rahan ulkopuolella, että joku ystävyyssuhteet tai rakkaus. Tai, tai tämän tyyppiset asiat ei mene sen rahan välineenä sen läpi. Mutta kumminkin se on hyvin, hyvin valtaosassa tuota ihmisen arkea. Ja tuota, se se raha voi muuntua toisenlaiseksi. Et se ei toimikaan sillä tavalla, kun se on toiminut ennen. Ja, ja tuota, se voi laukaista ketjun mikä muuttaa sitä ihmisen arkea, ihan kaikkien arkea. Kaikki, missä käyttää rahaa nytten, niin se, se voi muuttaa toisenlaiseksi sen sama toiminta. Eli me ollaan pelkaa jollekin tai me otetaan lainaa pankista tai me saadaan tietyn verran palkkaa jostain asiasta. Me ostetaan ruokaa kaupasta tai ostetaan jotain muita hyödykkeitä. Ja Käydään yleensäkin kauppaa kaikilla asioilla, palveluilla ja tavaroilla. Niin, koska ne kaikki menee sen rahan lävitse, on väline, niin tota, jos se muuttuu toisenlaiseksi, niin nämä, myös nämä toiminnot muuttuu toisenlaiseksi. Mehän voitais hypoteettisesti unohtaa raha, jos me vaan jollakin muulla symbolijärjestelmällä voitaisiin välittää sitä luottamusta. Se on, mulla on aivan sama, että onko ne euroja vai, vai ei, kun mä haen sen tuosta sokosmarketista, sen mun maitopurkin, kun, kun mulla on siellä tili, ja mä vilautan sitä niiden vihreää korttia, näin niin kuin yhtenä esimerkkinä. Miksi mun nyt pitäisi tavallisena kansalaisena sitten yhtään välittää tästä asiasta, Tero? No... Silloin voi tulla ongelmia, että jos sä et tavallaan tiedä, miten se toimii. Että jos sulla on kukkarossa mitä euroja tai mikä niiden nimi tahansa onkaan tai tilillä, ja sä tiedät, että kun luottokortilla maksat, niin sä pystyt sen tekemään sen maksun. Mutta jos se väline menee, menee rikki tai se, se ei ole niin yleisesti käytössä, niin, niin silloin Sinulle seuraa sitä hankaluuksia, että kun sä menetkin kauppaan ja se, sinun se luottokortti ei toimi, kun se kauppa ei anna sulle sillä rahalla mitään, niin sulla alkaa tulla hätää aika nopeasti, että miten sä, mitä sä syöt, mitä sä juot, miten sä nämä perustarpeet saat hoidettua. Ja myös samalla tavalla, että sinun omaisuus lasketaan siinä rahassa. Ja, ja, ja tietysti tämmöinen fyysinen materiaalinen omistus on, on, on sinun omaa, se ei muutu miksikään, mutta tavallaan sen arvo voi muuttua. Ja sitten se, että jos sä, sulla on vähän fyysistä materiaalia ja sulla on paljon rahaa jossain osakkeissa tai tilillä tai sijoitettuna jonnekin, niin, niin jos se ei olekaan enää sitä, mitä se oli edellisenä hetkenä, niin, niin. Sen vaikutukset voidaan hyvin laajat. tai siis ovat laajat, jos, jos näin käy. Onko tässä vaiheessa paneelikeskustelun kuuntelijoilla jotakin kommentoitavaa tai, tai kysyttävää? Luovutan, luovutan kysymysvuoron vaihteeksi paneelille. Että mitä te Terolta haluaisitte tässä kohtaa kysyä? On tuota, on, Onko Tero mielestä sellainen uhka siis olemassa, että toi, tai, tai miten se näyttää rinnakkaiselon... Niin Tämä on vanhan rahan tai perinteisen rahan, tämän, tämän edistien, tai tonkaan vaihdantamalla. Vaihdanta. Miten, miten nämä elää rinnan? Puhuit jopa, että, että niin vanha vuotta ei käy tämä menetelmä. Joo, tuo, tuo miten ne elää niin kuin rinnan ja, ja miten ne suhtautuu toisiinsa, niin on on erittäin kompleksinen kysymys ja tuota, Mulla ei, ei ole siihen niinku vastauksia. Mä voisin arvailla siitä jotain, mut se on sitten... menee hyvin spekuloinniksi. Riippuen ihan, että mi, mi, mitä sitä lähtee sanomaan. Eli mä veikkaan, että sitä ei ole niinku kellään, kellään... koko maailmassa niin tarkkaa tietoa. Mutta kuitenkin, kuitenkin äsken, äsken niin kuin... Maalailit jopa sellaista, sellaista vaan, vaan, että on ei kävisi oikein käy. Joo, nyt häipyy jotenkin en saa ihan kiinni, mutta, mutta kysyt varmaankin sitä, että jos se pankkikortti ei toimi, niin että se vanha raha ei väliin enää toimi enää niin kuin se on. Niin, sitähän se äsken oli mulle kypeen puhelu, mä katkasin sen pois. Tata, joo, eli se niinku pahin, pahin uhkakuva on se, että se, se menee no, nopeasti rikki, se vanha raha. Ja, ja miten todennäköistä se on, että se, se uhka toteutuu, niin sitä on va vaikea sanoa. Et se, niin kun, toivoisin, että se, se ei menisi rikki hallitsemattomasti, vaan että se... se Yhteiselo elo, niin kuin olisi sujuvaa. Mutta tässä on niin kuin, kaikki, kaikki mahdollista tässä vaiheessa. Miten sä, Tero, näetkö sä ä, yhteiskuntien taloushistoriasta sellaisia esimerkkitilanteita, että mi, mitä meidän pitäisi kuvitella mielessämme nyt, kun, kun raha menee rikki, niin miltä silloin näyttää? Ja, no, mulla jonkun verran on, on tietoa, mutta en ole mikään ekspertti, että tässä olisikin hyvä, hyvä saada tuota, myöhemmin linjoiden niitä, jotka pystyvät tuon perinteisen rahan historiaa sanomaan enemmän. Tuota, Käsittääkö se joku silleen, että se raha ei missä historian vaiheessa ole mennyt silleen niin kuin globaalisti tai, tai hyvin laajasti rikki. Eli lamaahan nyt meillä on semmonen hyvä esimerkki siitä, että mikä on tämmönen hikka tai tämmönen hetkellinen ongelma siinä välineen käytössä. Elikkä niitähän löytyy tietysti historiasta monen kokoisia ja monesta eri ympäristöstä tai maasta. Ja, ja tota, joo, Eli sä sanot, se, että, että se, tämä se, globaali talouskriisi on, on niin kuin tähän sun kuvamman muutokseen verrattuna yhtä merkityksellistä kuin hikka. No <laughs> niin. <laughs> Tuo, tuo, alka, an se, joo, joo. Et tuo kertoo se skaala, skaala, että miten mä näen tämän tilanteen. Ja sä, sä pidät tätä tilannetta varsin vakavana. Mikä, mikä nyt oikeastaan, mitkä, minkä asioiden yhdistelmä on se, että miksi sinä Tero-tutkijana ja, ja yhteiskunnallisena yrittäjänä pidät tätä muutosta nyt niin vakavana ja just nyt ja just tänään? Mm. Se, se on kai se asia, minkä ympärillä me muut sun verkostossa, jotka seurataan tätä, tätä keskustelua, niin pyöritään, että mit, mitä tuo mies nyt ajattelee. Mitä se tietää, mitä me ei tiedetä, että miksi se pitää tätä niin vakavana asiana. Onko se tämä avoimuus vai, vai open money? Joo, se avoimuus on ihan, ihan hyvä lähtökohta tuohon, tuohon kysymykseen. Eli jos ajatellaan perinteistä rahaa, miten se on toiminut, niin se on keskityisesti hallittu. Tuo. Että on hyvin monimutkainen systeemi, johon kuuluu keskuspankkeja, muita pankkeja, valtioita, muita tämmöisiä virtuaalisia toimijoita, joista en, en tiedä tarkemmin, eli se on hyvin monimutkaista. He pitävät yllä tavallaan sitä rahan toimivuutta välineenä. Ja, ja siellä ei välttämättä löydy niinku yhtä, yhtä johtokuntaa, mutta tämmöinen tavallaan johtokuntien verkosto, jotka, jotka ö, omalla toiminnallaan pitävät yllä sitä, mitä se raha on ja mitä ei. Ja, mikä tässä voi tulla, niin on se, että, että se ei olekaan enää tämä porukka, joka päättää sitä välinettä tai sitä, miten sitä käytetään. Eli avoimuus tulee tähän siten, että se nykyinen raha on, on sillä tavalla suljettua ja, ja näkymätöntä, että me ei voida tietää, missä sitä liikkuu muuta kuin sen tiedon perusteella, että mitä, mitä kansalle tavallaan sitä kerrotaan. Ja tietysti se on niin jossain määrin virallista tietoa, paljonko valtiot on toisilleen velkaa ja, ja tota, missä laskee liikkeen rahaa ja missä ei, ja hyvin, hyvin monet muut asiat, mitä siihen liittyy. Köhö, huomenta. Jään kuuntelemaan. Huomenta. Ja, tuota, avoimuus tämän niin verkkokansan ominaisuutena on, on tuota, hyvin yleistä. Eli tehdään, toimitaan silleen, että siitä jää, jää jälki, joka on, on verkossa. Syntyy historiaa, joka näkyy kaikille. Ja, ja jos, jos tämä verkkokansa alkaa käyttämään uudenlaista rahaa, josta jaa, jää jälki, ja he, he ottavat sen niin kuin voimakkaasti käyttöönsä, niin, niin tuota, silloin tämä perinteisen rahan johtokunta, niin sanottu johtokunta, niin tuota, jää tästä pelistä ulos. Eli heillä ei olekaan enää sananvaltaa siihen, että miten sitä välinettä käytetään, koska se ei ole, ei ole heidän väline, se ei ole heidän kontrollissa. Se on tämän avoimen verkkokansan oma väline. Meillä on tähän keskusteluun liittynyt kuuntelemaan verkkovoiman tutkija Jyväskylästä Kari A. Hintikka, terve. Minkäs verran sä oot ehtinyt kuunnella tässä? Ootko sä kärryillä? <köhön> ah, nyt vasta pääsin mukaan, mutta ei on kyllä kohtuullisen tuttu. Saanko pyytää nyt vähän kommenttipuheenvuoroa tähän kohtaan keskustelua? Mikä, mikä tässä ajassa ja, ja digitalisoituneessa ja verkostoituneessa maailmassa on, on muuttunut entisiin lamoihin verrattuna? Aa, puhtaasti lamoihin viitattuna. Tai y, puhutaan yleensä siitä rahatalouden hengissä pysymisestä? Siis ehkä se, ensimmäinen seikka on se, että Netti mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy tekemään monia asioita itse ja keskenään. Vailla mitään muodollista. Isoa organisaatiota, joka keskityisesti tai koordinoidusti hoitaa asioita, niin mä pitäisin sitä itse aika keskeisenä juttuna, niin kuin kuulin, tuossa mainitakin. Et nyt puuttuu oikeastaan tietyssä mielessä vain erilaiset välineet. Ja, jos nyt täytyy olla vaikka P2P-verkkoja, niin niissä on kohta kymmenen vuotta kehitelty enemmän tai vähemmän laillisesti näitä asioita, mutta tota, aika usein asiat tulee tätä kautta ja erityisesti isojen lamojen yhteydessä, että niin, tota, se taloudellisen järjestymisen alkuvaiheessa tätä on vaikka Venäjä esimerkiksi tai Yhdysvaltain vuosi, viime 1900-luvun vaihden niin tota, ei niitä kukaan enää muista, että miten nämä taloudelliset käytänteet ja järjestelmät loppujen lopuksi sitten syntyi. Tero, mitä tuohon sanot? Ee, niin, tota, sam, sama, samaa mieltä. Mulla tuli tossa, oli tuossa hetken toisaalla, niin en ihan saanut kiinnitettyä kokonaan huomiota tuohon. Mutta tota, jatketaan vaan eteenpäin. Mitä? Joku muu -asia? On, onko nyt tässä vaiheessa joku muu, joka haluaa heittää kysymyksen kehen? No, itse asiassa minä voisin, jos sopii. Janne, ole hyvä. Joo, eli, eli tuota, se, missä tuossa aikaisemminkin jo puhuttiin ja mikä on, on, on hyvin mielenkiintoista tässä, kun puhutaan, että, että nyt tapahtuisi jotain, jotain nopeasti. Mä allekirjoitan ja, ja kuulostaa kovin kiinnostavilta nämä mahdollisuudet. Äh, niin tulevaisuuden kehityksenä, mutta puhuttiin tässä, että asiat tapahtuu nopeasti. Ja, ja aikaisemminkin tuossa jo keskustelussa puhuttiin tästä, että mikä on, on, on tavallaan se järjestelmän linkki siihen nykyiseen. Eli jos tulee tällainen open money tai, tai mikä tämä järjestelmä onkaan, niin miten, miten tapahtuu se linkki siihen jo olemassa olevaan järjestelmään. Koska jos... Siellä ei ole sitä linkitystä, siellä ei ole sitä infrastruktuuria, ää, niin sehän tarkoittaa sitä, että tulee ainoastaan tällainen kahdenvälinen vaihto, vaihto ensivaiheessa ensi kysymykseen, eli jos nyt istun täällä johtokafeessa Helsingissä. Jos Metolta sanoa, että antakaa mulle kahvia, mä konsultoin teitä, niin se voi. <tos> mulla jää kahvi saamatta. Ja, ja näin edespäin. Tai jos mä haluan nostaa tietokonetta, niin sanoo, että ne no, on tänne kahdeksi viikoksi töihin, mitä sä osaat tehdä. Niin, niin tavallaan, mikä, mitä te näette, että mä näen sen meidän että minkä tahansa tällaiselle nopeam, nopealle etenemiselle niin kuin, niin kuin haasteena. Miten se menee? Voidaan myöhemmin kysyä sitten erikseen vielä tästä pre-oravan nahkataloudesta, jota tämä tavalla, tavalla esittää. No ei välttämättä tarvitse säästää myöhempäänkään, jos, jos tota, haluat jatkaa siitä oravan että kun ollaan digitaalisessa oravan niin mitkä mekanismit silloin toimii? Niin, itse asiassa, jos mä saan, jatkan todellakin siitä, niin, niin myöskin tuon musta keskustella. Eli, eli tota, ää, tavallaan, niin kuin, tässähän voisi olla kuviona tällainen peer-to-peer-tyyppinen vaihdantajärjestelmä, joka silloin itse asiassa olikin johtaa tällaiseen, niin Oravanahathan oli ensimmäisiä valuuttoja, ei ollut yksi yhteyttä suoraan vaihtoa eteen, niin kuin, eri, eri hyödykkeiden kesken, niin jos palataan takaisin siihen, siihen aikaan, niin tuota, siihen pitää kehittää sitten joku arvatusjärjestelmä. Ja, ja mun käsittääkseni itse asiassa pörssi on luotu tällaiseksi arvatusjärjestelmäksi aikoinaan. Se, että miten se toimii nykyään eri asia, niin ollaanko tässä tavallaan pakosta menossa tilanteeseen, jossa joudutaan kehittämään vaan uusi pörssi, mutta tiputetaan, muutetaan sitten sieltä Linden, Linden vaikka sen yksiköksi sitten tai mikä tahansa olikin. No, pikkasen kommentoin, ellei Tero jatkamassa. Komentoin vaan, voi ottaa sitten seuraavan. Eli niin, tota, just mikä tästä, niin tota, netin kannalta jos ajatellaan, että netti olisi luonnollinen ympäristö, niin mä en tiedä tapahtuuko nämä päivässä tai kahdessa nämä muutokset, mutta <köhön> nettiympäristössä niin luontaisia tämmöisiä vaihdoina asioita olisi erilaista maine- ja arvostus. Ja, Hyvä netti-identiteetti, mitä tuossa on varmaan tullut esinkin, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Amazonin Mechanical Turkia, niin siellä maksetaan ihan aitoa rahaa sellaista yksinkertaisista tehtävistä, mitä ihmiset voi hoitaa netissä vaikka telkkarin ääressä ja sitten kun mennään pikkasen pidemmälle, niin tota, <köhön> ehkä monimutkaisempiakin työsuorituksia, että mä näen tässä taustalla osittain myös sitten digitekniikat, niin eli työn osittaminen, sanotaan nyt vaikka niin tota, Tuore äiti kotona, niin se ei pysty tekemään puoli välttämättä töitä Google Docsilla, mutta vikin se pystyy tekemään minuutin kaksi kerrallaan siltä osin kuin ehtiin. Olisiko tätä keskustelua itse asiassa helpompi purkaa, jos otetaan tähän loppuun viimeiseksi vaikka kymmeneksi minuutiksi sellainen teema, kunhan Terhoheiskan ei ole päässyt kommentoimaan tuota äskeistä. Että, että, että, että, miten eri näkökulmasta, eri, erilaisten toimijoiden. Kannattaa tätä jatkossa seurata. Mutta Tero, nyt äsken, äsken hypättiin sun yli, niin onko sulla nyt jotakin tuohon Jannen kysymykseen? Joo, tuossa oli use, useampikin laaja, laaja kohta, mutta ota, mä yritän kiteyttää siitä kaksi asiaa. Eli, eli kun puhuttiin, että miten tavallaan tämä uusi järjestelmä organisoituu, niin, niin siinä voidaan hyvin vähän ottaa ottaa mallia tai matkia siitä vanhasta järjestelmästä. Eli vanha järjestelmä, kaikki se, miten se vaihdanta, arvon välittäminen toimii, niin perustuu siihen, että minkälainen se raha on. Se tavallaan kasautuu sen päälle, rakentuu sen päälle. Ja jos se raha muuttuu toisenlaiseksi, niin kaikki se käyttäytyminen, vaihdanta, arvon välittäminen kasautuu, eri tavalla sen päälle. Niitä ei, voi, sitä ei voida malintaa sieltä vanhasta järjestelmästä. Ja, ja se, se tuo sen hyvin uudenlaisen, tuo, tuo hyvin paljon uutta mukanaan, semmoista mitä ei oikein sano ennen ajatella ollenkaan. Ja, ja miten se organisoituu, niin on se, että se tulee sieltä alhaalta ylös. Ja noo, lähes lähes poikkeuksen, että kaikki nuo perinteisen rahan järjestelmät tulee ylhäältä alas, eli joku säätelee sitä, miten, miten se tapahtuu. Et se on nyt niin vuosien saatossa hyvin, hyvin tuota, dynaamisesti elänyt moneen suuntaan, ja sitä on vaikea, vaikea hahmottaa kokonaisuutena, mutta se kumminkin se sääntely on siellä olemassa, mikä tehdään sen rahan, eh, rahan kautta siitä, että minkälainen se on välineenä. Ja, ja se uusi järjestelmä tulee alhaalta ylös siten, että Jokainen rahan käyttäjä itse tavallaan sen oman taloutensa järjestää, ja mihinkä tämmöisiin mahdollisiin talouksiin tulee osallistumaan. Ja se, se, se, sitä ei kukaan suunnittele eikä hallitse, eikä välttämättä niin kuin osaa edes ennakoida, että minne se menee. Tai ennakointi olisi niin kuin se paras, mitä siinä voidaan saavuttaa. Suunnitella, hallita, kontrolloida niin ei onnistu. Ja mitä Janne sanoi tuosta on, että jos haluaa tehdä konsultointia ja saa sitä vastaan sitten kahvin siellä kahvilassa, niin, niin taata, siihen tarvitaan tietynlainen järjestelmä, miten se onnistuu ja miten se ö, yks, yksilö voi siinä tilanteessa tietää, että kun hän nyt on eilen tehnyt konsultointia tai, tai lupaa tehdä niin kuin sitä seuraavana päivänä, niin miten se vastaa tavallaan sitä, että hän nyt saa sen kahvin. Ja se, se on tavallaan monimutkainen systeemi kokonaisuutena, eli siinä on tavallaan informaatiota hyvin paljon sisässä, miten se toimii, jos siinä on miljoonia ihmisiä sitä käyttämässä, mutta se, se perusmekaniikka on siinä yksinkertainen. Se, se vaatisi pitemmän ajan multa nyt selittää, mutta mä voin sitä tuossa myöhemmin varmaan jossain yhteydessä selittää, mutta, mutta se, nyt voin vaan niin kuin sanoa, että se, se ei ole monimutkainen se systeemi, että se itse organisoituu siinä, mitä ihmiset haluaa ja tavallaan haluaa, että siinä ympäristössään tapahtuu ja elävät sitä elämäänsä, niin, niin he pystyvät helposti vaivattomasti tavallaan, äh, tietoyhteyksien avulla tekemään sen sen vaihdannan ja arvon mitä he haluavat tehdä. Olikohan tässä suurin piirtein se, mitä halusin tähän sanoa. Täällä on tota, konferenssipuhelun chatissa on tällainen aika hyvä perustavalla oleva kysymys, jonka välitän. Onko tämä hyvä vai paha asia? Tämä muutosta? Joo. Tota, tuo on tavallaan hyvä kysymys, mutta tavallaan... Öö, Mä kysymys siinä mielessä, että se on vähän samaan tyyppinen, kun kysytään, että onko numero kolme punainen, Eli tavallaan se siinä ei ole ihan nyt. Se onko numero kolme hyvä Okei. numero vai paha numero? Niin, no va vaikka näin. No, Joo, mä vastata vastata yritetään nyt ymmärtää tätä. Sulla aika syvällä tässä rahan arvon kyllä. miettimisessä, ja me muut ollaan sillä, että, niin, että haa, mä saan, mä saan edelleen se mun maitopurkin, mun asuntolainani on, niin, edelleen kasvaa tuolla korkoa, mm -hmm. edelleen Joo. vielä tänään ainakin. Huomisesta ei ole vielä tietoa, ei ole katottu iltauutisia. uutisia Eli... <köhön> Mulla olisi vielä yksi kommentti sitten, kun Tero on lopettanut. Joo. Eli pohjimmiltaan se on hyvä asia, aivan niin kuin ehdottomasti. Eli se tarkoittaa yksilön voimaantumista. Eli yksilöllä on valtaa siihen omaan elinympäristönsä enemmän kuin sillä on ollut aikaisemmin. Tämä on pitkällä tähtäimellä se tilanne. Eli ehdottoman hyvä asia. Voi olla niin ihmiskunnan historiassa ihan niitä isompia asioita. Innovaatioita, mitä sen tapahtuu. Mutta mitä tavallaan tapahtuu siinä murroskautena, niin, niin siinä voi tapahtua paljon pahaa ja, ja tuota, niin hyvin, hyvinvoinnin hetkellistä menetystä. Eli kun näin valtavasta systeemistä järjestelmästä, mikä säätelee säätelee lähes koko ihmiselämään, niin siirrytään uudenlaiseen järjestelmään. Niin se murroskausi voi olla pahimmassa tapauksessa hyvin, hyvin vaikea. Ja se olisi tässä nyt se kaiken A ja O, että se, se ei olisi vaikea. Että jotain keinoja on siihen olemassa, miten, se, miten tavallaan se viedään sujuvasti. Vaihtoehtoja siihen ei ole, etteikö sinne mentäisi. Siitä, siitä mä oon niin kuin ihan täysin pakuuttanut, että se... Se tulee, sitä ei voi niin kuka kieltää, jos joku haluaa kieltää, että ei, ei osallistu siihen eikä halua ymmärtää sitä, niin, niin, niin se on silloin tavallaan pois sitä pelistä ja silloin voi käydä huonommin kuin muille. Eli jos mä nyt olisin vaikka semmoisen suuren suomalaisen metropolialueen kaupunginjohtaja, niin mun intressissä olisi ehkä varmistaa, että mun, mun kaupunkilaiset ovat riittävän mediakasvattuneita, osatakseen toimia tässä uudessa talousympäristössä itselleen ja ympäristölleen edullisella tavalla, ehkä. Nyt annetaan Kari A. Hintikalle puheenvuoron. <köhön> Joo, ihan lyhyesti, niin kuin Tero, on tuossa monen kertaan korostanut, tämä on julmitun laaja aihe, ja ei yhdellä skyva tai Wall Street Journalin videolla vielä <köhön> ratkea, mutta että mä itse näen tämän osittain siitä näkökulmasta, että <köhön> aikoinaan kun ihmiset oli fyysisesti aika pienellä, rajatulla alueella niin kuin kylässä tai kaupunginosassa niin pystyttiin luottamaan siihen, että jos tekee ikään kuin jollekin mun palveluksen tai kollektiivin niin se tavalla tai toisella tulee takaisin. Ja tässä mielessä esimerkiksi on paljon onnistuneita ja nyt kun sitten enemmän tällaista yksilöllistyneempää elämää, ja netissäkin alkaa virtuaaliyhteisesti huveta verkostojen kustannuksilla niin tuota, netti Hyvin monipuolisesti ikään kuin tämän vaihdannan, missä aikaisemmin luotettiin siihen kollektiiviin, että jos korjaa auton tai jonkun katon, niin se jollain tavalla tulee takaisin. Ja nyt tilanne on sikäli ehkä vaan muuttunut, että tarvitaan tämmöisiä järjestelmiä, mutta kyllä mä uskon, että niitä tulee aika lujaa vauhtia. Mutta mä korostan, että ei tarvitse olla mitään globaalia yksittäistä identitettä tai piste- tai järjestelmää, vaan se voi toimia esimerkiksi pienellä, <köhön> pienemmällä verkostolla, niin vaihteet, jos se niin kuka tahansa ilmoittautuu että nyt tarttis kämpää Hampurista tai Barselaunesta ja vastaavasti, niin tota, jos on mahdollisuus tarjota itse Suomesta, niin hyvä niin, mutta siinä ei velvoiteta yhtään mihinkään siinä järjestelmässä. Joo, ihan tota, ihan Juha Mokkonen tässä. tässä. Sellainen kysymys tähän väliin, jos sovii, että Tarkoittaako tämä tilanne sitä, että niin yhteiskunta jakautuu niin kuin hyvin voimakkaasti sitten entistä voimakkaammin kahtia niihin, jotka osaa sitä nettiä käyttää ja niihin, jotka ei. Eli sitä, tarkoittaako tämä murros sitä, että netin käytöstä tulee hyvin kriittistä, että, että se on näille uusille systeemille todella tärkeä asia ja putoako pois, jos sitä niin ei hallitse? Tosi, tosi hyvä kysymys. Mä voin tuo ainakin alkuvasta. että mm, joten kuten noin, joo. Eli, eli se, se uuden rahan käyttö on täysin riippuvainen siitä tietoyhteydestä tietoyhtey ja, ja niin kuin riittävästä webin käyttötaidosta. Eli sitä ei pysty hoitamaan sitä taloutta ilman sitä verkkoa, tietoverkkoa. Eli jos ei sitä osaa käyttää riittävällä tasolla, niin silloin ei pysty osallistumaan siihen talouteen. Ja, ja, ja tuota, Mut, mutta koska se on niinku kaikkien etu, että sinne, sinne tuodaan kaikki ihmiset sinne mukaan eikä etetä ketään ulos, niin tuota, syntyy aivan varmasti sellaisia käytäntöjä, mitkä, mitkä tavallaan niille osaamattomillekin tai heikompilahjaisille, lahja sille, tuota, sitten soveltuu. Hesu Järvinen, sä oot isännöinyt Streaminetissä, huolehtinut siitä, että Äänivirta menee sinne. Onko streamin irkikanavalla kanavalla mahdollisesti tullut jotakin tähän aiheeseen liittyvää? Hyvä kysymys. Itse asiassa täytyykin tsekata. Mä ennen... Tsekkaa, tsekkaa ennen kuin lopetetaan, niin saadaan se tänne no. tota audioon. Nyt menetettiin Matrix-ubiikki tipahti langoilta. Katsotaan, soittakohan kohta uudestaan, haluaako vielä tähän loppuyhteenvetoon mukaan. Onko joku muu, joka haluaisi nyt tässä vaiheessa esittää vielä viimeisen kysymyksen tai, tai jonkinlainen yhteenvetokommentin? Mulla olisi sellainen perustavanlaatuinen perustava kysymys. Tuossa asia, kun pitkin viikonloppua, tuolla netissä kaikussa on seurattu, niin, niin tuota, siellä on ajateltu skenaarioita että, ja puhuttu siitä, että rahajärjestelmä voisi jollakin tapaa loppua, luottojärjestelmä voisi jollakin tapaa loppua ja se tapahtuisi nopeasti. Onko jossain nyt sellaisia merkkejä ja mahdollisia askeleita, että mistä, mistä se lähtee, jos, tällaista, jos tällainen vielä on niinku todennäköinen mahdollinen skenaario? Joo, tuossa on monta, monta luottavuutta tuossa kysymyksessä, mutta ö, yleisesti näkisin, että tässä ollaan niinku hyvin nyt liikkeellä, eli, eli siksi mä Mä tätä ajan kanssa, että tässä nopeasti, nopeasti organisoiduttaisiin tätä asiaa miettimään ja keskustelu jatkuisi mahdollisen monella puolella, jotta tavallaan meillä olisi aikaa valmistautua siihen, mitä on tulossa. Eli, eli en, en usko, että kukaan voi sanoa tavallaan, että millä todennäköisyydellä ollaan tarpeeksi ajoissa liikkeellä tai ei olla tarpeeksi ajoissa liikkeellä, mutta tavallaan nyt ollaan liikkeellä ja nyt voidaan se tehdä, mitä on tehtävissä. Ja niitä, missä näkyy niitä merkkejä, niin tuota, siellä se tärkein kohde, kannattaa kiinnittää huomioon, niin on, on tavallaan teknisesti missä mahdollisimman tämmöiset laajat taloudet pystyy syntymään. Eli nämä nykyiset erilaiset pistesysteemit, virtuaalitaloudet, niin ne on hyvin rajoittuneita, mutta nyt ne tosi nopealla vauhdilla alkaa, alkaa saamaan uusia ominaisuuksia, kun nämä kehittäjät ymmärtävät, että miten, miten tavallaan se saadaan laajennettua sitä, sitä taloutta, mikä syntyy jonkun tietyn teknisen systeemin päälle, tämmöisen protokollan päälle. Ja jos haluaa olla niin siinä mukana, että mitä, missä päin alkaa tapahtuma ensimmäisenä, niin kannattaa kartoittaa nämä, nämä olemassa olevat web-kehitysporukat ja web-kehityssysteemit, mitä, mitä tuolla löytyy. Eli tässä Wall Streetin videolla oli, oli näitä... Niin kuin Hyvä nippu näitä erilaisia. Jos sä, Tero, tuohon Kaikukeskusteluun vielä voit kasata sen nipun niitä, niitä tota, ihan, ihan niin kuin niminä sieltä Wall Streetin keskustelusta. Tai joku kuka tahansa nyt on katsonut sen, niin se voisi auttaa hahmottamaan näitä tämän hetken toimijoita. Nyt äh, en halua latistaa asiaa. Jos käy niin, että, että maailman palo ei syty huomenna eikä kahden vuoden päästä, niin ainakin tämä on ollut yhteisyrittäjä Tero Heiskaselle hyvä julkisuustemppu. Olet saanut ainakin asian Framille kaikuverkostoissa, ja, ja tota, et ole käsittääkseni nyt ennustajaksi profiloitunut tämän keskustelun myötä ainakaan. Toivottavasti, että omastakaan mielestäsi. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa. Kiitoksia kaikille, jotka olette olleet tässä kuulolla ja, ja heitellyt kommentteja. Tällä hetkellä konferenssipuhelussa on jäljellä Hessujärvinen, Juho Makkonen, Teemu Ropponen ja Janne Saarikko. Ja taltio tulee tästä, ja Juhat-sanaa blogissa ainakin, ja kaiku laitetaan linkki, että minnekään. Niin, Hessu, oliko siellä striiminetin irkissä kuka ollut hereillä? Kyllä siellä on hyvin hiljaista valitettavasti. Asia kunnossa. Pääasiat ettei jäänyt kukaan sinne hyppymään ja ihmettelemään, että miksei kukaan vastaa. Joo, <lacht> kyllä. <lacht> <lacht> Hienoa. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Kiitos.